Я чемно розкланявся перед Юрмою. Ідез міцною дружньою рукою швидко запакував мене в наше авто. Ми роз'їхалися на різні боки, мов два мафіози після вдало проведеної операції. Два приводи до поліції за кілька тижнів. Дві начищених пики. Одне поплескування по плечі – Оскарівською рукою. Цим можна було б пишатися і розповідати про все це довгими зимовими вечорами. Але у всій цій фантасмагорії не було головного. Ми знову не знайшли того, що шукали. Частина друга. Точка відліку. Денис. листопад 2013 року. З аеропорту я одразу потелефонував Марині. Штучний голос у слухавці повідомив, що абонент не може прийняти дзвінок. І повідомляв про це всю дорогу, поки я їхав у таксі. Місто за вікном було похмурим, але крізь прочинену шпарку пахло чимось Рідним, ніби я ткнувся носом у бабусину хустку. «А ви звідки прилетіли?» – запитав мене водій і, не чекаючи відповіді, збуджено додав. «О, «Вже чули?» ну, Власне, я знав, про що йдеться. Про це говорили навіть в літаку. Але мені хотілося почути щось з перших вуст. Перших, котрі заговорили до мене на рідній землі рідною мовою. Тому я запитав, а про що саме? Ну як же, одразу завівся водій. Відмовляється підписувати гадюка. Ну, угоду в Вільнюсі щодо вступу в Євросоюз. Я блін, ящик пива програв, не підпише. Два роки нам голову морочив, два роки обіцяв, а за день все обісрав. З'їздив у Москву до хазяїна і бац! Стій тепер раком всією країною. І що тепер? Водій зрадів, що знайшов вода одного необізнаного співбесідника, на якого може вилити увесь накопичений гнів. Тепер? Кранти йому? Народ більше терпіти не стане. Це вам не 2004 Тепер покруче буде, ви в цьому впевнені? Так молодняк же ж зараз інший. Це ми з вами знаємо, що таке, коли за горло беруть. Стоїш, задихаєшся і шмарклі ковтаєш від образи. А їм таке невідомо. Вони цього плювка не подарують, зуб даю. Вони ж тут повиростали, ровесники незалежності. А він їм цю незалежність пересрав. Показав, хто в хаті господар. Але дзуські не подарують. Я кивнув. І знову почав набирати Маринин номер. Безрезультатно. На подвір'ї попрощався з водієм, той помахав мені услід скинутим догори кулаком, немов болівійський повстанець, і дав газу. Я залишився стояти посеред двору з величезною валізою. Ні, що після кількох мандрівних місяців виглядаю немов чужинець. Країна жила без мене і, здається, чудово обходилась. Можливо, мені варто було спробувати зробити те саме, а нерватися сюди, у цей двір, залитий молочним туманом, у цей запах осіннього листя і бабусиної хустки. І ще чорт значого, що викликало спазм у горлі і якусь ще неусвідомлену лють на самого себе. Чому я вирішив, що обов'язково мушу бути тут? Чому? Навіщо? Ось із цією валізою, набитою різними сувенірним непотребом з нульовим результатом пошуків, нудотою від чужої їжі і, відверто кажучи, з несамовитим бажанням побачити матір, Марину, своїх студентів, взятися за телефонну слухавку і почути голос Ліни з поверненням Босе. Воно, це бажання, виникло гостро цієї самої миті, поки я стояв посеред молочного туману ще однієї осені і дивився на вікна. За одним із них на мене могли чекати. А могло бути і те, чого у мене не було. Те, що для інших є річчю нормальною і буденною. Ну, що тут такого незвичайного? Приїхав мужик з відрядження, з повною валізою подарунків. І на нього чекають дві жінки. Одна з них мати, друга та з котрою ділиш ліжко. А ще викочується з глибини коридора парочка заспаних пацанят або хлопець і дівчинка у кучериках. І твоє загартоване серце тане і в носі лоскотно. Але і без усього цього у мене залоскотало під шкірою. І від того, що все, про що несподівано помислив, просто нереально, і від того, що принаймні дві жінки на мене точно чекають. Одна з них мати, друга, а з другою щось треба вирішувати. І негайно, щоб не виглядати в її очах останнім покидьком. У ліфті на стіні був той самий напис, випалений сірником. Непристойний, але такий знайомий. Подзвонив у двері. На зустріч вийшла сусідка Марія Василівна. Зойкнула, обняла. «Я, «Я кожного ранку заходжу», – сказала, вказуючи очима вглиб квартири. «Вона поки розходиться, то треба допомогти». «Ну, не буду заважати. Тепер у двох Пораєтесь. Вона поклала на тумбочку ключі, з цікавістю огледіла мою валізу і пішла, тихо причинивши двері. Я лишився сам в довгому коридорі. І мені стало незатишно. Незатишно і страшно. Перші слова, перші розпити, перше привітання. Не люблю цього всього». «Не знаю, що і як говорити. Сентиментів не люблю. Ну, звісно, і докорів за те, що затримався надовше, ніж збирався».